Alhamdulillah tajuk kita pada petang ini ialah Masam Masam Manis ya Yang selalu kita rasa ialah Ikan tiga rasa ha, Itu pun berkurang juga lah Masam ada manis ada pahit pun semuanya ada Dan selalu kita dengar ialah Masam Masam Manis ni cerita Piramli 1964 Ya 1964 1965 Film Piramli balik ke Malaysia filem terakhir piramli di singapura tiga abdul kemudian dia balik ke malaysia dia bikin filem masam masam manis lagu cikgu syari dengan cikgu murni nyanyi tepi zu negara dalam air ku terbayang wajah adikku yang ku puja tenteram semula hati gundah dapat mambang indah tu nama dia masam-masam manis bila dah bercinta tapi tak tahu orang sebelah rumah dia lah girlfriend dia bergaduh tiap, tiap hari bergaduh lempahnya pisang lempahnya kaca tengok-tengok Pak wa, mak wa Dia pecahnya dinding Terus pecah dinding Terus kahwin Kemudian gaduh Kemudian gaduh Sebab gaduh? Sebab salah seorangnya menipu Kata cikgu kelas dewasa Ngaja masak-masak Rupanya cikgu kelak malam Ngaja menyanyi nyanyi di kelak malam Dah gaduh Baik, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan pada tonton tadi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ni banyak tuan-tuan. Ya di antaranya ya Allah Taala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Tak silap saya daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajah dan di antaranya, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat Allah Ta'ala. Bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum laki-laki. Isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Min anfusikum azwajah. Diciptakan daripada jenis kamu sendiri. Maknanya manusia. Sebagai isteri kamu. Di sini menjawab persoalan tentang bolehkah manusia berkahwin dengan jin. Sebab ada orang mendakwa istrinya jin, suaminya jin. Kita hanya boleh berkahwin dengan jin kalau dia bernama Syamsudin. Yang lain-lain itu tak boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan terjadinya perkahwinan itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa perkahwinan dengan jin... Adalah tidak boleh. Tidak berlaku. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Surah Ar Al rum Ayat 21 tadi bahawa manusia berkahwin itu. Dengan sesama jenis. Iaitu manusia dengan manusia. Maka di sini Allah Ta'ala sebut. Di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ialah menciptakan pasangan untuk kamu. Masa kita lahir ke dunia. Mana ada kita bawa surat. Lain-lain dalam genggam ada surat. Bapak je tengok genggam daripada baby-nya. Oh, jodohnya orang Melaka. Dia tak pernah cakap pun jodoh kita orang Melaka ke, jodoh kita orang putih ke, jodoh kita orang mana-mana pun dia tak sebut. Tiba-tiba sampai satu masa, tengok satu perempuan, tengok satu laki-laki, hati berdebar-debar. Itu tandanya nak jadi. Bedebe debo, ya laki-laki tengok perempuan pun duk dam, duk dam. Perempuan tengok dia pun apa ya laki tengok orang, dia pun duk dam, duk dam. Balik rumah menung, gelak seorang-seorang. Makan pun seorang-seorang gelak, Lek kereta pun gelak, tawanya maknanya itu orang DAP itu. Di alam percintaan. Di DAP di alam percintaan jatuh cinta rupanya jatuh cinta berdebarasannya nampak berdebaras banyak siapa yang mendatangkan perasaan itu inilah dipanggil mawadda warahmah kata Allah Allah datangkan perasaan kepada kita satu perasaan halus satu perasaan cinta perasaan sayang, perasaan kasih ini benda pelik Orang yang kita tak kenal. Orang yang kita tak pernah jumpa. Orang yang tak biasa hidup sekali dengan kita. Tak pernah berkawan dengan kita. Tiba-tiba sekarang menjadi pasangan hidup kita. Tidur sebelah kita. Tidur sebelah kita. Eh ya Allah. Geli ni maknanya. Sekarang dah tak geli dah jadi suami. Siapa yang menghilangkan perasaan benci tu? Dulu laki-laki itulah yang paling aku benci. Kenapa? Ayah, dia itulah yang selalu mengacau saya. Asal saya balik kerja, dia kacau. Asal dia kacau, saya balik kerja. Nak meluat, menyampah Ustaz. tiap, -tiap hari, tiada petang, dia kacau saya, ngorak saya. Hello Miss, hello Miss, hingga Peringgan. Tiap-tiap hari dia ngorak. Kemudian dia tak mengorak Ustaz. Saya pun rindu Ustaz. Dua minggu. Rupanya dia masuk hospital dua minggu. Dua minggu tu saya rasa sunyi sangat alam. Dunia ni macam mana ustaz? Saya pula ngorat dia. Ha oh, sudah. Sekarang itulah suami saya ustaz. Daripada benci sekarang jadi suami. Daripada sayang benci sekarang dah tak jadi suami, dah tak jadi isteri. Jadi perasaan benci, perasaan cinta ini ialah satu perasaan yang Allah Taala bagi. Ini tanda ada pelik, ini benda pelik, ini benda ajaib. Allah bagi perasaan. Dan perasaan itu tak dapat dipegang. Botol dapat dipegang. Mikrofon dapat dipegang. Macam-macam jenis orang pegang mikrofon. Ada yang pegang macam ini. Ada yang pegang macam ini. 100% cintaku. Ada juga macam itu. Macam-macam jenis orang pegang mikrofon. Mikro dapat dipegang. Air ni pun dapat dipegang. Tapi perasaan mana dah dapat dipegang. Perasaan hanya boleh ditunjuk. Perasaan hanya boleh ditunjuk dan hanya boleh diluahkan. Yang merasanya itu saja, Yang merasanya. Orang yang merasa itu sahajalah yang dapat merasakan. Nak diluahkan tak terucap dengan kata-kata. Ada orang yang tidak pandai meluahkan perasaan cinta. Dia sayang, dia cinta tapi tak pandai luar. Tak pandai diluahkan. Ada orang yang sayang ada cinta tapi tak pandai tunjuk. Akhirnya diminta Jamil sulung. tolong buatkan tiada kata secantik bahasa untuk kupuji adinda. Ha, itu yang datangnya cerita anakku Zazli Tidak ada perkataan yang nak ditunjukkan orang yang kita sayang Inilah dipanggil tanda-tanda kebesaran Allah SWT Jadi tuan-tuan perasaan cinta ini Allah bagi Janganlah tuan-tuan kata berdosa, bercinta Jangan cakap pula berdosa, berkasihan Yang berdosanya ialah beromeng, belum kahwin Yang itu berdosa belum halal bro man. Tiap-tiap malam kereta rosak walaupun boleh berjalan. Elok je landing dekat taman. Ekon ada, semua ada tapi tak bergerak. Ha, yang tu yang haramnya. Yang haramnya ialah buat benda haram sebelum kahwin. Pegang sana, pegang sini, peluk sana, peluk sini. Naik motor ke sana, naik motor ke sini. Naik motor magic pula Magic dua-dua orang dalam raga motor. Seat belakang kosong je. Ayah ni yang kita tak mau. Bila dah kahwin seorang dalam raga Istrinya nun hujung di belakang Tengah-tengah lapang Macam kubur je berjalan Batu nisan jalan Tuan-tuan Perasaan itu tidak salah Kerana perasaan itu ialah Satu anugerah daripada Allah Perasaan marah anugerah Allah Perasaan mengantuk anugerah Allah Perasaan sedih, sayang, itu adalah anugerah Allah. Perasaan rindu itu melengkapkan jiwa manusia. Yang inilah yang menjadikan kita ini sebagai insan. Adanya perasaan-perasaan ini. Adanya perasaan-perasaan inilah yang dipanggil insan. Binatang mungkin tidak ada perasaan macam itu. Mungkin tidak ada, mungkin ada. Mungkin tidak sekuat manusia. Tetapi manusia ini dia ada perasaan ini Perasaan ini adalah anugerah Allah Cuma bagaimana kita nak menjadikan perasaan ini supaya menjadi halal Supaya tidak berdosa Perasaan rindu supaya tidak menjadi dosa Sebaliknya menjadi berpahala Yang ini yang kita kena fikirkan Perasaan sayang Kita bimbing dia supaya jangan jadi berdosa Sebaliknya menjadi pahala perasaan cinta jangan jadikan dia sebagai satu benda dosa bimbing dia supaya menjadi pahala maka nak mendatangkan pahala jawapannya ialah kahwin itulah dia kahwin cinta rindu sayang kalau dibiarkan tanpa berkahwin nanti takut-takut dibimbangi membawa dosa maka untuk mengelakkan dosa kahwin dan mudahkan kahwin Supaya orang dapat pahala daripada cinta, kasih dan sayang. Masalah kita sekarang ialah kita susahkan untuk berkahwin. Kos perkahwinan yang tinggi. Sebenarnya kahwin tidak, tidak susah. Dalam masjid boleh kahwin. Jamuan kahwin di bawah masjid. Jimat bagi nasi bungkus pun boleh. Beli bertabak zam-zam seorang satu pun cukup Beli nasi lemak, daun pisang Ikan sambal, ikan bilis sambal cukup Itu pun kenuri juga Kalau itu pun mahal juga tuan-tuan tuan bagi snack Pun cukup Ini apa ni? Kenuri kahwin? Keropok saja Ini pun kira jamuan juga Yang pentingnya kahwin tapi kita sekarang ni aksesorisnya saja, berpuluh-puluh ribu dolar. Sewa dewanya saja, berbelas-belas ribu dolar. Pelamin set saja pun dah sampai berbelas-belas ribu. Ayat ni yang menjadikan orang tidak ada wang untuk kahwin. Terpaksa bekerja siang malam untuk dapatkan wang sebab nak tempah pelamin yang jenis kulit kerang kulit cengkerang kulit siput. Nak duduk dalam mutiara kursinya semua warna kuning, keemasan, kuning kesusuan. Kursinya hebat, cengkerangnya pun hebat. Elok je bersanding runtuh cengkerang. Datang pertahan awam, bomba turun ke at. Ha, jadi batu belah batu cantuk. Islam adalah satu agama yang mudah. Kenapa sekarang jadi susah? Kalau tuan-tuan mampu silakan. Tapi kalau tak mampu tak layak Tuan-tuan pergi ke Jordan Tuan-tuan pergi ke Syria Pergi ke Mesir Pergi ke negara Arab Pergi ke Saudi Orang perempuan mereka banyak yang tak kahwin Kalau di Saudi Kalau kita nak kahwin Bawah daripada 25 tahun Nak kahwin dengan orang luar Kena minta izin Daripada pemerintah Selepas 26 tahun Tak payah minta izin Sebab dah dikira lewat itu pemerintah di sana Kos perkahwinan pula Mencecah seratus hingga dua ratus ribu rial Kalau di Jordan lagi mahal Seratus ribu Bersamaan dengan berapa ratus ribu kita di sini Mahal Sebab itu orang-orang laki-laki di sana Tua-tua baru kahwin Umur lima puluh baru kahwin Saya tersempak dengan satu sahabat saya lima puluh enam Bawa anak dara dia punya muda. Ya Allah lawa gila. Segaknya anak dia. Sahabat saya lagi orang cakap. ish Itu kan anak dia lah. Itu istrinya. Baru kahwin. Ha -ha. 56 tahun baru merasa kahwin. Bayangkan. Kita 56 dah bercucu dah. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Kos perkahwinan yang sangat tinggi. Menjadikan tak kahwin orang laki-laki. Jadi balik kepada kita yang asasnya Nabi kata perempuan yang terbaik ialah perempuan yang baik mas kawinnya. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang berkahwin mas kawinnya paling rendah. Yang rendah mas kawinnya dan cepat pula bersalinnya. Bila dah kita kos yang begitu tinggi untuk berkahwin selepas perkahwinan pun hutang belum selesai. Maka bagaimana kita nak menjadi suami yang baik. Nak menjadi bapa yang baik. Kalau setiap-setiap bulan kos hutang yang begitu tinggi. Untuk dijelaskan kepada orang yang beri hutang pada kita. Yang inilah yang menjejaskan masalah. Yang menjejaskan kerukunan rumah tangga. Dan mendatangkan masalah di dalam rumah tangga. Apa masalah rumah tangga kita? Selain daripada kita mengharapkan yang manis, yang manis dalam rumah tangga benda yang menjadikan masam rumah tangga kita apa yang menjadikan rumah tangga kita ini masam ialah hutang menjadikan suat seronok tidur atas tilam atas katil pun tak seronok sebelum tidur malam pukul 10 anak cakap ayah tadi ada cina datang tanya bila nak bayar ansuran tilam dah 2 bulan tak bayar Tuan-tuan lena tidur malam Cina datang nak kutip ansuran empat kali bayar duit tilam Tak Kita tak seronok Sebab hmm. tu manusia yang merdeka Manusia yang merdeka ialah manusia yang tak ada hutang Kalau akak-akak sekarang ada hutang dengan Allah Akak-akak pun tak serasa Ramadan sudah hampir Tapi kodak puasa belum kodak Hati tak tenang sebab belum merdeka daripada hutang puasa. Bila aku nak puasa, bila aku nak qada, bila aku nak qada. Tiba-tiba ada satu ustaz mengajar, "Tak payah qada, Bu." Ah, ha, ustaz ni bagus kata dia. Sebab apa bagus? Menyenangkan aku tak payah qada. Sebab tu ada ustaz kata, "Tak payah qada solat, jangan qada puasa." Sebab apa? Ah, ha, tobat aja benda silap, mana boleh kata qada," kata dia. Nabi pun mana pernah qada. Ini benda yang saya mengajar di Malaysia Satu anak murid tanya Ustaz, semayang kena kodok lah, Wajib Puasa pun wajib kodok Ustaz, Nabi Muhammad mana dia kodok semayang? Kenapa Ustaz buat kodok semayang? Saya kata siapa cakap? Tak punya kodok Ada Ustaz-Ustaz ceramah baru ni Nabi tak pernah kodok Kenapa kita kodok? Saya jawab memang Nabi tak kodok Sebab Nabi tak pernah tinggal semayang Buat apa? Dia kodok, dia tak pernah tinggal. Kamu tiap-tiap hari tinggal. Kenalah kodok. Tuan-tuan, itu merdeka. Jadi kalau kita nak supaya rumah tangga kita bahagia, elakkan yang masam. Yang masam ini kerana apa? Kerana hutang. Sebab itu Islam menganjurkan kepada kita, bersipak dengan sifat kona'ah jangan tengok orang jangan tengok orang bila tuan, -tuan tengok orang tuan-tuan tak seronok dengan apa yang ada tengok isteri orang macam mana nak seronok kalau tengok isteri orang cantik gila dia tengok isteri dia jauh beza kata dia aduh masalah itu rezeki orang biarkan ini rezeki kita ini jodoh kita layan lah yang ini akak akaknya je nak tengok suami orang tengok suami kita je yang paling cantik Isteri aku Yang paling segak Suami aku Selesai masalah Ini kita dah buat Compare dengan isteri orang Cantik betul Dulu tak nak jumpa Sekarang baru jumpa Silap betul Tak boleh Isteri kita dah banyak korban dengan kita Waktu kita susah Dia inilah yang ambil kita Yang terima kita sebagai suami bila kita dah senang, bila kita dah ada pendapatan yang kukuh, senang-senang saja kita buat macam itu. Mana mau? Tak mau tuan-tuan. Cuba kita tengok Saidina Ali karramallahu wajhah. Saidina Ali karramallahu wajhah ni tuan-tuan, orang miskin. Dahlah miskin, susah, tapi baik hati. Saidina Ali ni tuan-tuan ialah sepupu Rasulullah. Dalam masa yang lain dia juga menjadi menantu Rasulullah. Jadi akak-akak ada menantu lelaki-laki namanya Mak Topoi. Sepupu. Akak-akak ni ada sepupu lelaki-laki namanya Mak Topoi. Satu datuk, satu nenek. Sepupu. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Boleh. Ah, ha, dengan sepupu boleh kahwin. Jaga-jaga. Jaga ni musim raya dah dekat asal raya nak salam asal salam nak raya dengan dia tu batal air semayang. dengan sepupu kita batal air semayang. kita kadang-kadang anggap tak batal jumpul kat bawah masjid Ya Allah mak topu eh, lama tak nampak engkau kita orang dah pindahlah kak. kita tak duduk Singapura dah kata dia. saya dah pindah ke Nairobi Kenya dah oh, buka lombor mas kat sana kata dia kita pun salam dengan dia. Sihat kamu mak topoi. Sihat akak. Dua-dua masuk solat. Perempuan solat di atas. Dia solat di bawah. Tanpa mengambil wuduk yang baru. Dah batal semayangnya. Dia sepupu kita. Tiba-tiba mak topoi tengok anak kita. Kak Leha. Siapa anak darah awak? Siapa perempuan ini? Ya Allah mak topoi itu lengkau. Lama sangat tak balik Singapura. Inilah anak aku. Inilah anakku Maya kata dia. Ni Maya karam ni kata dia. Cantik pula Maya ni kata dia. Bolehkah ke lihat aku kahwin dengan anak kau? Boleh kahwin tak? Boleh. Hari itu menantu, sekarang dah jadi hari itu sepupu, sekarang jadi nantu. Jadi berhati-hati akak-akak dengan sepupu. Boleh kahwin dengan akak Dan boleh kahwin dengan anak akak Berhati-hatilah di jalan raya Tanpa mampu mengubahnya Sebab kadang-kadang kita anggap sepupu ni Macam abang adik kita Boleh pegang, boleh tepuk, boleh tampak Boleh buka tudung Boleh bersalam Sedangkan dia adalah orang yang boleh kita kahwin Orang yang bukan mahram dengan kita Jadi saya dengar Ali dengan Nabi ni adalah sepupu Kemudian kahwin dengan anak Rasulullah Namanya Fatimah. Sayyidina Ali bagus. Fatimah pun bagus. Ya inilah yang selalu orang pegang. Yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak suka berkahwin lebih daripada seorang. Tak, tuan-tuan. Dengar cerita dia. Sayyidina Ali ini adalah seorang suami yang miskin. Tetapi kenapa Nabi kahwinkan dia dengan Fatimah? Sebab akhlaknya. Baiknya Perangainya Sebab dengan akhlak dengan baik Dengan perangainya boleh membahagiakan anaknya Jadi asas untuk kita terima seseorang sebagai menantu Asas sebagai suami Asas sebagai isteri Ialah Ialah akhlak agama Agama dan akhlak Nabi suruh kita pilih dua ini Supaya rumah tangga kita tidak jadi masam Rumah tangga kita sentiasa manis Lombor satu, cari orang yang beragama. Tuan-tuan kena faham, orang yang beragama ni bukan Tok Imam. Kalaulah lah Tok Imam semua pilih jadi suami. Saya hey, jenuh Tok Imam. Tak semayalah dia. Sibuk mengatur rumah isteri je. Siapa yang dia suruh jadi Imam? Bilal je. Aku wakil kamu lah Bilal. Sakit lutut aku dah ni kata dia. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Bukan maknanya ostak saja orang yang beragama ni. Sebab ada orang yang faham yang beragama ni cuma ostak saja-saja. Tidak. Semua orang sini boleh beragama. Dia ada ilmu dan dia mengamalkan agama. Walaupun dia cikgu, walaupun dia polis, walaupun dia nurse, walaupun dia cik, walaupun dia, dia, dia, dia dia dia doktor, walaupun dia lawyer, walaupun apa kerja sekalipun, tak kiralah dia sapu sampah sekalipun, kalau dia beragama Orang yang ada ilmu dan mengamalkan agama Itu pilihan nombor satu Itu pilihan nombor satu Pilihan nombor dua Orang yang berakhlak Bukan semua orang yang beragama berakhlak Di Perlis ada satu ustaz Isteri dia tuntut cerai Fire di mahkamah Sebab Ustaz dipukul isteri dia sampai berdarah Sampai luka Dia isteri dia menggelongsor di mahkamah saman suami dia siapa yang sepak siapa yang terajang siapa yang pukul ustaz tahu bukan ustaz ustaz nama dia oh uh, harga betul ada orang yang beragama tapi kedekut bukan sakat kedekut kedekut gila itu bukan beragama ya Allah Sampai isteri kata abang Kopi dah habis lah abang Kau pergi ke belakang Kikih lah mana yang hitam Padahal pada, -pada kau lah Kuali ke, belanga ke, apa ke Asal hitam kau kikih je lah Bubur gula, taruh gula aku minum je Ini namanya kedekut pemalas Ini bukan pilihan Dia nak orang yang berakhlak Isteri kata abang Kopi kita dah habis abang Masya Allah kenapa tak cakap Terus dia bangun Pergi ke kedai dia, beli dia Apa lagi yang kamu nak? Kopi? cekap. apa benda nak? Ini orang yang berakhlak Dapat dua ini tuan-tuan Walaupun gajinya murah Tuan-tuan mesti bahagia Abang-abang mesti bahagia dapat menantu yang macam ni Akak-akak mesti bahagia dapat suami yang macam ni Yang ini disuruh pilih Supaya rumah tangga kita sentiasa manis Sebab itu saya katakan tadi Kenapa Kenapa kita ini Rumah tangga kita tidak manis Masam saya katakan tadi sebab banyak berhutang. Sedina Ali walaupun dia miskin. Dia tak ada hutang. Kerjanya apa? Ada kerja, ada gaji. Ada gaji, ada kerja. Kerjanya ialah menjirus air untuk disiram kepada pokok-pokok kurma. Kebun-kebun kurma. Satu baldi yang disiram daripada telaga dapat satu biji buah kurma. Satu baldi, satu kurma. Dia siram 12 baldi, dia dapat 12 biji kurma. Itulah rezeki dia orang. Masya-Allah. Kalau kita lah suami macam itu. Abang kerja apa ni abang? 12 biji kurma. Begitulah. Aduh, matilah aku dapat laki macam ini. Tapi Siti Fatimah ni sabar tuan-tuan. Orang baik, Ali pun baik. Bukan janah dah miskin. Zaman dulu susah, bukan macam kita. Kita ni senang, celik-celik mata senang. Orang dulu bayangkan 1400 tahun dulu. Mana nak ada sofa macam ini, mana nak ada kula macam ini. Mana nak ada masjid macam kita, mana ada kipas helikopter macam kita, tak ada. Hidup susah tengah padang pasir pula, ya Allah. Mana nak ada kapital terbang kereta motosikal, tak ada. Mana ada pendapatan masa itu minyak tak ada, apa pun tak ada. Semata-mata air dalam perigi kebun kurmeng. Unta, itu saja ada. Macam mana nak hidup? Sabar. Tuan-tuan, Sedina Ali ni orang baik. Bila dah baik, orang nak bagi anak supaya kahwin dengan anaknya. Abang-abang pun kalau baik, insya Allah ramai orang berkenan. Jadilah baik. Celak-celak orang minang lagi. Ni. Tadi ada orang minang saya. Saya baca mesejnya. Kau saya tipu. Ni betul ni. Kau kata berdosa tipu lah masjid. Nampak ni. Saya pun bukanlah baik sangat. Tapi sekurang-kurangnya. Saya harap. Bimbing lah saya. Saya. Mana dia ni hilang pulak ni lah. saya cuma harap dapat suami yang boleh berikan kasih sayang yang tak pernah saya dapat dulu boleh bimbing saya menuju keredahan ilahi itu yang penting terima kasih ustaz baca masa saya insyaAllah sama saya pernah angkat tangan macam saya Dan saya pernah umurnya 56 tahun siang dia Wah, bagaimana kan? Saya dah kota dah penuh. macam mana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila baik, orang berkenan. Dulu ada orang, saya tak kata saya baik, saya beri contoh diri saya. Ada orang datang jumpa saya, datang naik teksi. Satu perempuan, macam permugari orang dia. Saya kata permugari mana pula datang rumahku ni. Assalamualaikum, Ustaz Kazim. Yeah. Saya datang ni tak nak cakap banyak Saya nak kahwin Ustaz Astagfirullahalazim Bawa masyarakat Bawa masyarakat Bawa masyarakat banyak Bertenanglah dunia akhirat Kenapa? Tak, saya dah fikir panjang Saya nak kahwin Ustaz Orang cantik lah orang tuan Saya kata macam inilah Kak Akak tanya isteri saya Kalau dia setuju Saya terima Agak-agak setuju dah maklum tu Tawabat lahum Tak Tak setuju Potong nyari lah kalau setuju. Dia pun pergi tanya akak boleh tak jadi madu akak? Tak bayar lah. Sekarang akak seorang ni pun bermadu dengan sunyi je. E, esok dah dapat kamu lagi sunyi lah akak. Tak bayar lah. Pergilah balik. Macam oh, mana? Isteri tak bagi. Saya maaf boleh Saya kan insan yang bertakwa. Takut bini tua. Ini nampak ni. Itu namanya takwa. Takut bini tua. Sedina Ali ni baik. Kalau kita, Wallahualam. Saya nak kahwin dengan awak, awak kahwillah anak raya ke apa ke. Boleh-boleh Pak boleh, pakcik, no problem. Sedina Ali ni baik. Apa dia buat? Dia jumpa bapa mertua dia. Siapa? Rasulullah. Sebab itu Allah tak sebut dalam Quran. Di sekeliling kamu, di, kam di samping kamu tu ada Rasulullah. Apa-apa pun -apa -apa, rujuklah pada Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, kita ada hadisnya. Rujuklah pada hadis. Kita ada Quran, rujuklah pada Quran. Fa in fi syai' farudduhu ila Allah Rasul. Kalau kamu ada apa-apa masalah, rujuk pada Allah dan Rasul. Sekarang zaman sahabat, Rasulullah ada di sekeliling mereka. Rasulullah ada di rumahnya, pergilah tanya. Itu sifat sahabat. Tanya Sedina Ali pada Rasulullah Ya Rasulullah boleh ke saya nak kahwin lagi seorang Ada satu pakcik tu Haa minta ambil anak dia boleh ke Rasulullah Kata Rasulullah Kalau kamu nak kahwin lagi seorang Ceraikan isteri kamu Yang juga anak aku Yang namanya Fatimah Ceraikan dia Di sini tuan-tuan Orang-orang mula bercakap Orang kata apa Cuba tengok Nabi pun tak suka poligami Cuba tengok nabi pun tak benarkan Ali kahwin. Cuba tengok nabi pun tak suka kahwin ramai-ramai. Bukan kahwin ramai-ramai dapat anak ramai-ramai itu bagus. Sebab itu dalam Israq dan Mi'raj Nabi Muhammad bangga bila tengok umat nabi mengatasi ramainya umat nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad seronok bila tengok ramainya umat dia. Beliau umat Islam ni ramai, bila ramai senang. Apa pun senang, ekonomi senang, politik senang. Semua senang pasal ramai. Masjid pun akan jadi ramai. Sebab apa? Sebab ramai orang. Habis itu kenapa Nabi Muhammad larang Ali kahwin? Sehingga disuruhkan ceraikan Fatimah. Sebab layanan Siti Fatimah macam empat layanan isteri kepada seorang suami. Empat dalam satu. Jadi akak-akak kalau tak nak suami kahwin lain jadi Fatimah. Masalahnya ustaz makcik nama Rabi'ah bukan Fatima Nak kena angkat sumpah tukar nama ke ustaz? Tak bayar. Kekal lah nama makcik Rabi'ah. Tapi perangai macam Fatimah. Terlalu baik. Terlalu tuat. Sampai macam ini pun kamu nak nak madukan dia lagi. Ali. Ha, Nabi tegur. Kamu nak anak berselera anak dapat. Saya sentuh je dia. Saya jadi sentuh pantang disentuh isteri kamu ni abang-abang sekarang isteri abang-abang melahirkan anak abang-abang apa masalah? apa masalah? nak anak selera anak cuma orang Singapura dia mungkin tak berapa ramai anak saya di Malaysia ya Allah anak no, ramai gila kena naik van semuanya bulan Ramadan iftar di masjid buka puasa di masjid tak payah di rumah Masjid sediakan majlis buka puasa berhidang-hidang lauknya. Tok siak duduk di pintu pagar masjid. Tengok satu orang datang naik van. Satu keluarga turun. Satu, dua, tiga. Abi lalu aku empat, lima dan tuan. Yesus hati tuan. Satu datang lapan orang anak. Apa lagi nak? Isteri kamu melahirkan anak untuk kamu lagi Fatimah buat, Fatimah tuan-tuan terlalu baik, kalau dia nak masak untuk suami dia, daripada tepung, dikisarnya daripada gandum, dikisarnya menjadi tepung, daripada tepung diuli, diayaknya menjadi roti dah jadi roti, tunggu suami balik, baru makan mana nak cari isteri macam ini? tak makan, lagi mana Ali tak balik hai, akak-akak minta ke darah dulu Suami aku ni balik lagi lambat, ha, aku balon lah dulu. Bila balik suami abang, ada makanan di dapur. Pergilah makan, saya dah kenyang. Udah macam ular sawah duduk ke depan tuan. Macam mana ini tuan-tuan? Sedina Ali punya baik isteri tuan-tuan. Kalau dia buat salah dengan Sedina Ali, dia akan pusing Sedina Ali. Dia pusing, pusing, pusing macam kita tawaf. Minta maaf bang, minta maaf bang, maafkan saya bang, maafkan saya bang. Selagi mana Ali kata aku maafkan kamu, selagi mana tak kata, selagi itulah dia berpusing. Sampai macam itu minta maaf pada suami. Hari ini kita minta maaf dah, semalam kita minta maaf dah pada suami kita. Kita tengking dia. Ya, minta air kopi satu. Awalnya kita ni, ha, hari mula lah ni nampak. Ya suami dia pun turun pergi minum Mr Tay Kita tak minta maaf pun dekat dia. Siti Fatimah minta maaf, selagi tak maaf lagi tu dia pusing serindu adik. Siti Fatimah ni tuan-tuan seorang isteri yang sangat pemurah. Lapar, lapar, lapar makanan tak ada, dicarinya bawah tikar, Carinya balik tilam, carinya balik cushion. Kot-kot ada duit, jumpa duit. Jumpa duit, dia kata pada suami dia, abang, pergilah beli buah-buahan, ah, saya lapar sangat. Kau ada buah apa-apa, saya mengidam sangat buah. Sedina Ali membawaklah duit, pergi beli di pasar, sampai tengah jalan, bawa bawa bawa balik buah. Satu perempuan janda, kamu bawa balik apa tu Ali? Adalah buah sikit ni makcik, aku ni lapar, boleh kau dapat, ambillah semua makcik. Balik ke rumah Siti Fatimah tanya Mana buah bang? Ya Allah Timahui Masa aku balik tadi Ada perempuan miskin tahan aku Jadi buah kamu tu Aku dah bagi kepada dia sedekah Siti Fatimah jawab apa? Alhamdulillah Dapat pahala kita abang Kalau akak-akak lah lapar Suami pula bagi ke orang lain Janda pula tu Mana pisau? Pisau mana pisau? Pisau Ah Sudah dia suami dia tuan, -tuan. Dah lah orang lapar ada hati pula mengurat janda pula. Dia boleh cakap Alhamdulillah nak cari mana orang macam ini tuan-tuan peti mak ni. Ini kalau tuan-tuan dapat isteri macam ini kenapa tak menghargai pengorbanan dia. Hargailah. Belai dia sayang dia, kasih dia, layan dia ni kita tak pernah pun ngurut isteri isteri urut sendiri ambilnya minyak hangat uh. sakit lutut ni abang-abang jatuh tadi tu ha? kamu buta ke tak nampak dah lah mengadu sakit disebut buta pula cuba kita sendiri urut ambil tangan kita ni ha suami urut sini ke hmm, patutlah sakit dah lari dah ni urat ni ha Nanti awak betul kan balik. Eh. Uh, Sekarang abang kena sakit saya buat isteri kita sedang menggoreng di dapur. Apa salahnya kita datang picit belakang dia. Eh. Eh. Biro ni. Abang nak urut kena apa ni bang? Tak pernah buat, cuba buat sekali. Buat sekali. Ni Ramadan ni kita start Sahoh abang-abang ya masak. Berbuka, isteri. Agak-agak bangun tak? Tobak lahum tu tuan. Inilah kekuatan isteri kita. Selama 40 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, setiap pagi yang bersahoh yang mengejutkan kita, inilah dia. Makcik-makcik malum-malum -makcik, ni. Mata pejam pergi ke dapur, pukul 4.30 nak bersahoh. Pejam macam ni, eh, ngantuknya. Belaga dengan dinding, baru jaga tuan-tuan. Oh, dia. Tetap dia masak. Sebab tu kita kena hargai mereka. Dan menghargai mereka ni apa dia? Terpulang pada bentuk penghargaan tuan-tuan. Ada orang yang langsung tak pernah ingat tentang angka. Abang hari ni hari apa? Hari ni ahad. Yelah, hari apa? Ya Allah, sandi. Tahu, ahak membetul, sandi membetul. masalahnya hari ini hari apa, berapa hari bulan, hari ni eh, tujuh eh, lapan eh, sembilan eh Abang tak ingat ke hari ini berapa hari bulan, entah Tuan-tuan tak ingat nombor hari jadi dia Ada orang yang tak ingat hari jadi, isteri Buat, simpan nombor hari jadi tu dalam handphone tuan-tuan Nombor handphone tuan-tuan ni adalah nombor, nombor, nombor telefon ni adalah nombor tarikh lahir isteri kita. Bila sebut nombor handphone kita, ini adalah tarikh lahir isteri saya. Sebab tu saya di Malaysia tuan-tuan, saya pilih nombor. Nombor-nombor handphone beratus-ratus, dipilih pilih yang yang dekat dengan nombor yang penting dalam hidup kita. Supaya kita tidak lupa penghargaan itu. Tuan-tuan Kalau akak-akak Tak nak suami akak kawin lain Nak baik dengan akak-akak Akak-akak kena jadi Fatimah Abang-abang kalau tak nak abang, Apa nama Isteri abang jahat dengan abang Abang-abang kena jadi Sedina Ali Sedina Ali cukup romantik Sedina Ali cukup baik Baik, yang pertama Ada apa masam di rumah kita Masam yang pertama tadi sebab hutang jadi saya mintakan pada tuan-tuan Seboleh-bolehnya elakkan hutang Kalau dah tak boleh elak Berpada-pada dengan hutang Pakai setakat mana yang kita mampu Beli benda yang perlu Tadi ustaz kita sebut Di muqaddimah dia tadi Kehidupan kita semakin hari Semakin mendesak dengan wang Elok saya sebut wang Tabung pun jalan jadi faham, -faham tuan, tuan. hidup kita mendesak dengan wang kadang-kadang tak cukup masa dengan isteri tak cukup masa dengan keluarga inilah masalahnya tuan, tuan. saya cakap dah tadi semalam saya cakap saya buat camp cuti sekolah dah 7 tahun lebih daripada 8000 orang yang masuk camp saya setiap hari dah minggu ni saya buat camp di Saringbun. Daripada hari Kamis yang lepas. Sampai pagi tadi siang. Apa yang saya jumpa dengan beribu-ribu kes. Orang-orang yang hantar anak dia masuk kem. Tuan-tuan, ada orang yang hantar anak dia masuk kem. Sebab dia nak melancung Dia hantar dua minggu. Mak bapaknya ke mana? Batam. Selam beruk saja. Gantar ada mak bapak yang pergi umrah ada mak bapak yang bercuti ke Amerika sebulan dia hantar anak ni saya kata alangkah bagusnya kalau kita bercuti dengan keluarga bawa anak-anak lagi seronok tapi tak apalah dah ada pertinggalan kat saya saya jagalah mereka juga saya jagalah anak-anak mereka sudah jadi macam hospital saya ni Tuan-tuan kalau cuti-cuti sekolah, hospital swasta di Malaysia ni penuh. Anak-anak hantar mak bapak yang tua-tua duduk di hospital. Dua minggu, nurse jaga. Berapa bayar pun bayar. Jadi tuan-tuan, anak-anak untuk dikasihi. Untuk dicintai. Yang saya jumpa dalam banyak-banyak program ini apa? Mak bapak yang langsung tidak ada perasaan sayang pada anak-anak. Tidak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan sayang. Yang saya jumpa ni apa? Mak bapak yang bercerai. Bila anak dia datang, masuk kem, mak hantar. Dua hari bapak dia buat lari. Mak datang. Kenapa benarkan dia bawa? Dia kata dia bapak budak ni. Ada kenuri kahwin, nak balik cepat. Kita orang dah bercerai lah ustaz, mana saya tahu saya ingatkan bapak dia kata ada kenuri opah nak kahwin lah, apa mana saya bila bercerai tuan-tuan berebut anak macam-macam kes sebab salah satu sebabnya tuan-tuan ialah kerana kesempitan hidup bukan miskin kesempitan hidup ni ialah tidak ada masa untuk bersama keluarga kerana faktor terlalu banyak kerja Inilah masam yang kedua. Masam yang pertama tadi apabila hutang banyak. Masam yang keduanya apa dia? Apabila tidak ada kemesraan dalam berumah tangga. Ada suami yang rajin berhutang. Isteri tukang bayar. Ada suami yang berhutang atas nama isteri. Duit dia pakai. Bila bercerai sekarang isteri kena bayar hutang. Saya nasihatkan kepada tuan-tuan. Suami-suami juga isteri-isteri juga tapi dalam bak harta dalam bak perhutangan balik kepada asal siapa yang hutang nama dia siapa yang beli nama dia saya banyak jumpa kes yang bergaduh bawa ke mahkamah kalau bawa ke mahkamah tak apa ini menyusahkan saya itu yang saya marah contoh contoh macam ini saya bawa pada tentuan dia ada anak perempuan seorang Seorang saja anak dia perempuan Kahwin dengan seorang Laki-laki Anak perempuan kahwin dengan seorang Laki-laki Baik menantu ni Apa bapa dia buat Bapa dia kata Din Kamulah menantu bapa seorang Isteri pada Suami pada anak bapa pun seorang Bapa harap Kalau bapa mati kamu jagalah isteri kamu anak bapa ni. Jadi bapa tukarkan nama rumah bapa ni pada nama kamu. Punya baiknya bapa mertua tuan-tuan. Ditukarnya nama tapak tanah, rumah kepada menantu. Kemudian tuan-tuan tak lama selepas tukar nama selesai bergaduh suami isteri ni dan bercerai. Sekarang rumah yang mereka duduk dapat dekat menantu, dihalau nya semua menantu mertua, segala isteri dihalau je. Datang jumpa saya ustaz. Tolonglah buat sembahyang hajat. Nak sembahyang hajat apa pak cik? Dah tak sempat. Balai dah dekat ke pak cik Ingat cerita madu tiga Yang pak cik gatah tukar nama pada menantu pasal apa? bagilah pada anak ni dah sesilap Ustaz dah tersilap sudah lah carilah tanah lain mana nak cari tanah lain Ustaz saya dah tua ingat ingat nak tumpang mereka bagi apply lah tanah lain ada lagi ke Ustaz kalau apply dapat luas ke Ustaz untuk luas tak luas lah tapi untuk seorang muat panjangnya hmm. enam kaki dalamnya itu membawa empat kaki itu tak nak ada satu kes suami sayang sangat dengan isteri suami ini sayang pada isteri Masya Allah sayang-sayang anaknya pula perempuan seorang anak perempuan seorang sayang sangat, cinta sangat rumah dia dia tukar nama pada isteri Tukar nama rumah tukar nama pada isterinya. Dua tahun lepas tukar nama, isterinya mati. Sekarang rumah itu bukan rumah dia, rumah arwah isterinya. Apa berlaku? Adik-beradik saudara mara dia yang isterinya tuntut harta itu. Sebab dia tidak ada anak lelaki-laki. Adik-beradik suaminya kata Adik-beradik isterinya kata Kami menuntut tanah ini Suami dia kata Tanah ni rumah ni aku punya Aku kasih pada adik kau Adik kamu semua Abang, abang dah kasih pada dia Itu hak dia, sekarang dia dah mati Kami sebagai warisnya, kami pun hak, Kami tuntut Sebab abang tak ada anak laki-laki Datang jumpa saya Macam mana nak buat ustaz? Abang bayarlah bahagian dia orang Bayarlah Buat macam mana Ini abang ganteng bagi nama masa hidup buat apa Ya benda tak silap ustaz Sepatutnya Sebelum bagi Tanya saya Bukan selepas bagi baru tanya Orang kita selepas buat Baru tanya Selepas buat Selepas buat Ustaz Boleh tak tolong saya Tolong apa jamin saya dekat pejabat agama ni kena tangkap, berkhaluat. Tolong jamin malam ni saya tak nak tidur di lokap. Saya kata tak bolehlah, abang dah pukul 2 pagi. Saya ngantuklah, biar abang rehatlah kejap situ. Tak naklah Ustaz, tak naklah Ustaz, macam inilah abang. Abang telepon di seteri abang. Nak mampu Ustaz. Saya kata tak naklah minta maaf, tulonglah Ustaz, I beg you Ustaz. I beg you Ustaz saya kata bukan kata beg abang plastik pun saya tak ada sekarang Tambah tambah beg lagi saya tak ada saya cakap dekat dia abang masa berkaluat tak ada pun ngajak saya bila dah kena tangkap pandai pula mengajak saya tak aci macam ni benda ni tak aci tak betul Masya Allah tuan-tuan kita dah jadi baru kita fikir cuba sebelum jadi sebelum kita buat Fikir dulu Kalau aku buat ni apa jadi Kita selalu Bila nak marah sebut cerai Akak-akak bila marah minta cerai Sabar Sabar banyak-banyak Tenang-tenang Yang pertama saya kata tadi berhutang Menjadikan kita tak seronok hidup Yang kedua Kenapa tak seronok dalam rumah tangga Sebab kemesraan Dalam rumah tangga Sudah tiada Bagaimana nak mendatangkan balik kemesraan Tambah-tambah kita yang dah tua-tua Dah tua-tua dia lah Makin kena mesra Saya tak tahulah tuan-tuan di Singapura macam mana Tapi banyak orang tua-tua di Malaysia Tidur pun dah berasing Suami tidur depan TV Isteri tidur dalam bilik Isteri tidur dekat dapur Ada kata khas dekat dapur untuk dia je. Suami tidur dekat depan. Sedangkan dua-dua dah enam puluh. Buatnya sesuatu nafas malam-malam siapa nak tolong? Datang asma malam-malam siapa nak tolong? Datang angin malam-malam siapa nak tolong? Tak boleh menafas malam-malam siapa nak tolong? Lagi tua, lagi dekat sebenarnya. Kita ni tuan-tuan kalau lama kahwin, serasi dan sebati suami isteri yang 50 tahun yang 40 tahun kahwin cuba tengok muka pun nak serupus sebab dah lama cuba tengok orang yang dah lama kahwin batuk pun serupus silat-silat hari bulan seluar dalam pun sama-sama mana seluar saya abang abang pakai nampak tu abang. selama dia pakai tu dah mesra sekarang ni Suami kalau batuk Isteri tahu Apa suami nak Kopi Sampai dah tu Cara batuk tu Nak kopi Itu teh Beza. Kalau yang lain ha, Tu nak buat tiga kali lain Kopi dan teh Tuan-tuan buangkan pi Jumpalah jawapan dia Bopi dan teh Bopi Jadi apa? Yang mana faham? Faham Tak faham sudah Yang mana tak faham dia menung Ustaz ni gila ke apa Tuan-tuan cara batuk pun tahu Orang yang dah lama dia tahu pintu pagar tu siapa buka Orang yang dah lama kahwin dia tahu tuan-tuan Bau dia pun dia tahu Ini keserasian, kemesraan Tapi sayang Kita hanya mesra masa kau belum kahwin masa bercinta mesra mula-mula kahwin mesra kenapa lepas kahwin hilang kemesraan jom kita pupukkan balik kemesraan itu bagaimana nak mendatangkan balik kemesraan dalam kahwin tolong mandi bersama duduk dalam bilik mandi dalam rumah masuk dua-dua orang keluar seorang-seorang takut tamuat pintu Pelaga tengah-tengah pintu melekat. Disuruhnya anak tarik keluar. Man tarik mak dengan ayah ni man. Dah tangkut pula. Dua-dua dah tambah. Dah big size sekarang ni. Kita jalan mandi sekali. Cuba mandi sekali. Rasulullah mandi tau dengan hafsah. Rasulullah mandi sekali. Kalau Nabi mandi sekali. Kenapa kita tak mandi? Mungkin mandi sekali. Letakkan suami dalam besin besar. Gosokkan dengan suami macam baby rupa kita ya baby ni tak nak mandi sekali sekali gosok menggosok yang kedua makan sekali makan berjemaah jangan kata makan berjemaah ni beridang kalau boleh pinggan kongsi dua orang nasi lemak sebungkus kongsi dua orang air kelapa kongsi satu kelapa dua straw kongsi semua kalau ada anak-anak lagi bagus kongsi dalam talam saya dah cakap pada tuan-tuan saya sampai sekarang makan nasi dalam talam lima anak saya campur dengan isteri tujuh orang satu talam sekarang dah tak boleh buat kena dua talam sebab anak dah besar dulu anak kecil-kecil muat yang kecil itu duduk dalam talam dengan pelamping dia duduk sekali dalam tu. Yang mana aku nak makan ni Ya Allah Dulu Sekarang dia dah besar Dah sembilan tahun Kena dua talam Anak dara satu talam Anak turna satu talam Suami isteri satu talam Dah besar-besar lah Saya ni punya lah Mengajar siang malam Pagi petang Baru saya sedar Ada anak dara dah saya ni Dah besar gajah Dah rupa Tak lama menantu lah saya ni Dah besar lah Saya pun tak perasan Bila buka kepihah ni Baru perasan Ya Allah Udah cik cikalah hex Tuan-tuan, jom makan bersama-sama. Bukan setakat makan di rumah, makan di luar. Saya suka, tuan-tuan, kita ikut balik zaman dulu-dulu. Bawa tikar mengkuang, duduk tepi sungai, duduk tepi kolam, duduk tepi taman, duduk dalam taman. Bawa mangkuk singkat, mangkuk tingkat, mangkuk siang. Seronok, tuan-tuan, dulu-dulu. Zaman sekarang mungkin tak sempat gemak. Dulu-dulu berkelah Saya duduk di kampung Di kampung saya ada pondok Ada danau bahasanya Ada pondok tepi sawah bendang Duduk bersila atas danau Angin sepul-sepul daripada sawah padi Sedapnya tuan-tuan Makan ikan bakar Cicah dengan nasam Musim durian, bawa durian Cicah dengan pulut Makan dengan santan Ramaskan sekali durian dengan pulut santan keluar ikut ni jari-jari ni tengah tengok biji derian je bersih pom lempar makan so no. tapi bila kita nak buat sekarang kita dah sibuk kemesraan kita makin kurang bilik tidur kita pun tak bertukar lah akak-akak tukar tarun tilam bila? cadar tilam tu bila lah tukar? dah 6 bulan ini je warna dia 6 bulan dah cadar tu dah turun color pun. Color yang tengah-tengah tu -tengah dah pudar. Yang elok yang bahagian bawah katil tu. Itu, itu je elok. Kalau boleh setiap minggu dua kali, tiga kali tukar. Basuh, tukar. Dia ni pakai pula. Basuh, tukar. Suami baliknya, ya Allah, lain pula. Suami baliknya dia lain pula. Lain pula cadanya. Besok lain pula. Orang dia tak lain sama juga kita dia. Ini tidak tuan-tuan kadang-kadang Masya Allah tak berubah bentuk Keceriaan tidak berubah Kemesraan tidak berubah Jadi kalau kita nak benda ini jadi mesra tuan-tuan Buat Main bersama Dengan anak Dengan isteri Dengan suami Main bersama Tuan-tuan tahu Saya beli dalam rumah saya Waki-toki Rumah taklah besar kecil je Tapi tetap waki-toki Seronok Mula-mula saya beli walkie-talkie dekat pasar malam, harga RM15. Bunyi macam-macam wow wow Wena wena, halo halo halo, wena wena wena. Dia apa ayah, ayah, Roger. Tak dengar lah lah saya beli yang elok punya tuan-tuan. Beli yang elok senang. Dok di rumah, dok di sekolah boleh sampai daripada sekolah sampai ke rumah sampai. Boleh cakap lagi, free lagi cari jalan bagaimana untuk bercakap dengan mereka sekarang tak bolehlah walkie-talkie sebab saya jauh Singapura walkie-talkie apa sekarang inilah dia handphone dalam kereta tadi saya duk mesej dengan anak perempuan saya yang kecil yang 9 tahun buat apa dia kata tengok TV dah buat kerja sekolah dah semalam dah siap petang ni ni gimana mama ajak pergi main bowling maknanya kita tak putus hubungan nanti nipun, handphone SMS pula isteri buat apa? kat kelas bila habis? pukul tiga, dia tanya pula bila balik? esok pukul berapa? pukul 11 oreh nampak seronok sebab tu saya usaha rakamkan lagu saya sebagai ringtone usaha rakam supaya Isteri-isteri ni Suami-suami ni ambil Jadikan rintun handphone dia Lagu-lagu yang bila isteri buka Bila isteri call Dia dengar suara kita Saya bila isteri saya call Memang saya tak angkat Supaya dia dengar lagu tu sampai habis Kalau saya angkat sekejap je dah dah tak habis Jadi dia, dia tak dengar Biar dia call Dengar lagu Bila timbul cinta Pertarungan tidak berguna. Selalu di jiwa menjelma. Rasa kasih belaka. Kasih juga cinta. Membawakan damai di jiwa. sengketa serasa tiada. Sebab cinta bahagia. Habis tu. Baru saya akan angkat. Nampak? Abang-abang kena cari rintun itu. Type 3203. Pastikan yang original saja. Supaya kemesraan itu sentiasa ada. Kita dengan isteri kena bergurau. Dengan suami kena bergurau. Rasulullah pun ke masjid belum berlari. Bayangkan Rasulullah dengan Aisyah belum berlari. Kita datang ke masjid ni lagi senang belum berlari. Tangga banyak. Kita test, ya, ya ke abang sampai dulu Masya Allah, seronok Sekarang kita anak tak ada, anak semua Asrama semua, semua asrama peridak luar negeri Jom kita datang masjid dua-dua orang Dengar kuliah Pengajian dua-dua orang Habis pengajian dua-dua orang, pergi makan sup kambing Kan seronok Kena lima tahun kompom Lada tinggi sono masalahnya kita tak menjadikan perkahwinan itu satu benda yang mesra cuba bergurau sekali makan sekali mandi sekali bermain sekali dia akan menjadikan rumah tangga kita serono mesranya rumah tangga si Rasulullah dengan Siti Aisyah itu apa dengan panggilan panggilan yang mesra saya dah pesan pada tuan-tuan tolong panggil suami hormat jangan panggil ayu ayu ai banyak suami panggil isteri you. Panggil I. Bahasakan I. Bahasakan abang. Panggil abang. Soalnya, nak tak ramah ustaz nak panggil abang ustaz. Dia rendah pada saya banyak ustaz. Saya 170. Dia 155 je. Hak ini hak bau saya ustaz. Boleh ketiakkan dia lagi ustaz. Walaupun dia pendek. Dia tetap suami akak. Walaupun dia kecil, akak besar, dia tetak suami akak kena panggil abang. Bila akak berjalan, suami duduk kat belakang, tak nampak suami. Kita tanya dia, "Kak Leha mana abang?" "Ada, kat satu sebelah." Tiba-tiba je muncul orang tu, tu ada. Walaupun dia kecil, tetap kena panggil abang sebab penghormatan. Kalau tak nak panggil abang, panggil macam Rasulullah dipanggil, panggil jawatan. Ya Rasulullah. Boleh panggil suami Wahai suamiku Tak salah Suamiku Isteriku Anakku Haa, hmm, nampak Ini tak pernah panggil Kalau suami abang, suami akak-akak, cikgu Boleh panggil cikgu Boleh panggil Kalau suami akak-akak, tu imam Boleh panggil Abang-mam Abang-mam mam -am. Hmm tak naik bulat rumah tu imam lagi geli ni ni tak nak panggil apa masalah saya hari Jumaat lepas saya ceramah satu orang baru dapat Tang Sri dia baru dapat gelaran Tang Sri dulu Datuk Sri sekarang yang paling tinggi Tang Sri selepas Tang Sri Ton di Malaysia dia Tang Sri kira hebat lah tu agung Dia boleh bagi Tang Sri ni Sultan tak boleh bagi Tang Sri ni agung je dia baru dapat Tan Sri Isterinya Puan Sri Saya kata Puan Sri lepas ni panggil dekat Abang Tan Sri ni panggil Abang Tan panggil pun salah Menung Tan Sri tu Nama aku lain panggil lain Rasulullah buat Rasulullah panggil isteri dia Ya muwafakah Wahai perempuan yang cerdik Dia tak panggil bodoh Boleh bodoh Dia tak panggil Bodoh betul lah kamu ni dia tak panggil, sensitif tau, panggil bodoh-bodoh. Panggil dia tak cerdik. Weh, tak cerdik. Sama lah Ustaz, bodoh dengan tak cerdik. Tapi lebih manis. Jangan sebut tak cerdik, jangan sebut bodoh. Serupa je. Pangillah dia, ya muwafaqah, wahai perempuan yang cerdik. Penghormatan pada isteri. Itulah nama dia, kemesraan. Tolong mesra, tuan-tuan. Pakai yang lawa-lawa dalam rumah Segak-segak dalam rumah Kita nak isteri kita cantik Tapi kita tak cantik Rambut tak pernah disikat Rambut tak pernah diterim Janggut misai tak pernah disikat Tak pernah diminyakkan Bulu ketiak tak pernah dibuang tu macam mana? Begini tengok TV Sejengkar so, eh? Astagfirullahalazim nak muntah orang tengok. Macam mana nak jadi orang yang disayangi? Bagaimana nak jadi orang yang nak dimesrakan? Bila isteri duduk sebelah, dikentuknya. Masa isteri tak duduk, tak ada nak kentut. Bila isteri duduk, prok kentut. Abang ni tak senonoh lah. Nak buat macam mana, dah nak terlepas. Dia masuk asap tu sampai ke sini, bau je. Oh, itu Tak romantik, tuan-tuan. Ni budaya tak romantik. Bila dia duduk abang bangun. Bangun sekejap, sekejap ya. Pergi buang di luar. Abang ke mana? Abang nak tuntut. Nanti kalau buang sebelah yang sian tak yang pula. Tak apa, yang suka. Ha, tak apalah. Itu leseng agung tu, hantam sajalah brader. Ini kadang-kadang kita tak ada sifat itu, sifat hormat. Dengan orang lain kita boleh kentut di luar. Dengan orang lain kita boleh jaga martabat air muka. Tapi dengan isteri kita, mentah-mentahlah dia isteri kita. Langsung kita tak ada bagi hormat pada dia. Patut-patut dialah lagi kita hormat. Dialah lagi yang kita hormat kalau dengan orang lain kita penyantun. Kenapa dengan isteri tak penyantun? Kalau dengan orang lain kita bersopan Kenapa dengan suami kita tak bersopan Lagi-lagi kita sopan. Sebab itu dipanggil sebagai akhlak Yang ketiga Kenapa kita rasa matam dalam rumah tangga kita Kerana kita hilang akhlak itu Akhlak sebagai suami sudah hilang Akhlak sebagai isteri sudah hilang Tangan diangkat Kaki disepak ha, Dia sudah mula hilang Nabi Muhammad tidak pernah sepak isterinya. Abu Bakar itu garang, tak pernah tumbuk isteri dia. Ni yang datang kisah kepada Abu, kepada ane uh, Umar itu garang, tak pernah tumbuk istrinya Ni yang berlaku kepada kisah Umar Al-Khattab. Satu sahabat nak mengadu isterinya cakap kasar dengan dia. Isteri dia melawan dia. Umar abad dia pergi kepada rumah Umar bila sampai di rumah Umar dia dengar sedina Umar pun kena leter dengan isteri langsung dia tak jadi mengadu ingatkan aku datang ni aku nak mengadu masalah ni selesai masalah aku rupa-rupanya Umar pun lebih kurang juga kena beleter juga dengan isteri dia pun patah balik sedina Umar keluar panggil dia kenapa Umar saya nak mengadu, isteri saya ni suka beletir-beletir. Bila saya datang rumah Tuhan, Tuhan pun kena beletir. Kita serupa hadirmu untuk mengubat luka. Itu Hewin. Isteri Tuhan pun kepala juga kata dia. Umar kata apa? Dia kata, wahai sahabat. Masa isteri aku beletir, kamu dengar tak suara aku? Tak. Masa isteri aku belete, kamu dengar dak aku balas? Tak. Aku diamlah? Ya. Kenapa aku diam? Entah. Sebab isteri aku lah yang melahirkan anak-anak aku. Dia sakit waktu bersalin, dia sakit waktu mengandung. Zaman anak aku, lama pula dia mengandung, dekat tahun. Dia belete baru sekejap, takkan aku nak marah dia. Biarlah dia belete. Isteri akulah yang memasak untuk aku Yang menyediakan minuman untuk aku Lamanya dia memasak Lamanya dia menyediakan minuman Lebih lama daripada beletek Biarlah dia beletek Baju aku ini dialah yang basuh Dialah yang jahitkan baju aku ini Setiap hari Lebih lama daripada dia beletek Beletek je sekejap Biarlah dia beletek Masakkan minuman aku Dia yang masak Punya lama dia masak selama berpuluh tahun dia baru beletir berapa minit. Biarkanlah dia beletir. Sebab itulah aku diam. Malah aku duduk di luar. Supaya aku tak marah pada dia. Jawab lelaki laki tadi, wahai Umar. Isteri aku pun macam itu. Dia masak, dia beranak, dia keluarkan. Dia basuh pakaian, dia jaga anak, dia bela anak. Kata Sayyidina Umar. Kalau demikian, kamu sabarlah dengan isteri kamu. Sebab letiran orang perempuan adalah pendek dan singkat. Lebih lama lagi dia berkhidmat. Jadi tuan-tuan, kalau nak marah pada isteri, ingat dia berjasa pada kita. Akak-akak kalau nak marah pada suami, ingat dia yang bela kita. Bila kita ingat macam itu, kita akan jadi akhlak yang baik. Yang terakhirnya tuan-tuan, kenapa yang kita ni duduk rasa masam dalam rumah tangga? Sebab perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam, kita tak buat. Kita tak buat. Malam ni saya akan sentuh benda ini di Masjid sultan ceramah kita malam ni di Masjid sultan kenapa tak seronok kenapa kita hidup ni tak seronok dah ada isteri tak seronok dah ada suami tak seronok sebab apa? sebab cara hidup kita tidak mengikut islam akhirnya kita tak seronok hidup bagaimana kita nak hidup perkahwinan kita secara islam tidak ada jalan lain melainkan jalan menuntut ilmum dan saya ni tuan-tuan boleh kata tiap-tiap bulan boleh datang Singapura ni. Boleh katalah. Saya tengok kuliah-kuliah di Singapura. Masjid-masjid, dewan-dewan. Seminar-seminar, kursus-kursus. Walaupun berbayar pun orang sanggup masuk. Ini saya tabik spring pada tuan-tuan. Ni ceramah di bawah tadi. 53 dolar bayar. Sanggup. Di tempat saya, free pun boleh tentu lagi. Tambah bayar. Tapi tuan-tuan ini, bayar pun ramai. Free pun ramai. Maknanya, majlis ilmu itu berjalan. Inilah satu cara untuk mendatangkan pengetahuan agama. Yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Jom kita ajak lagi kawan-kawan kita. Yang hidup jauh daripada ilmu Islam. Supaya faham ilmu Islam, belajar Islam... Dan insyaAllah rumah tangganya berbahagia.